Habe, lotxagarria iruditzen zait. E, udaletxeak, bai ematea, ematia, gehien bat, bai ondarribien eta bai inguruko herrialdetako komertzioa e, momentu hontan nola dago ikusita hori e, egitea. Osea, gainera ez dut uste beharra dagoenek. Eta benetan bai oso-osok eskatutan gauden, ni oso-osok eskatutanago. Bat ireki bestia itxi, ezke den antzatez dago. E, udan egiten dugu bilabete nahiko ondo, baina gero negua oso luzea da, guainazita eta e, abendu arte, egotien gara eskugurutzatuk. Eta anjartzen barema dut eia, eserrez, itxiko dugu denak, itxiko dugu denak. Oseak ez dakit nolako goratu zaioen ayuntamentu olako gauzak egitea. Udaletxe beti ari da esaten, ba, hain bardala komertzio lokala ba gehiogaratu eta daukagula beraien apoio guztia eta bueno, orain ikusi deguenean sinatu dela kontratu hau, gainean nola sinatu den, ez? Egin den moduan eta gero beste ba, bueno, guk ez degu nai e, komertzio eredu hori e, iruditzen zaigu geros eta gehiog egin bar direla denda txikiak zaindu, herriko dendak eta osea, saldun borda irutzen zaitu una americana da total. Dena, jarriko dioten izena, ondarribia, bilatx, gantxurizketa bertan hori egitea, iruitzen zait, bueno, monstro bat. Klaro nago lakaskatua, zertaz, geldituko da herrila bakarra lau oztatu, eta inor gehiago. Jende guztia joanen dara. Dena, eparkea doa dago, dena doa indago, eta jende guztiak guztia ikindu erusketakan. Minuguruk, denak itxiko dugu. Ja, gauza gazki daude, zerta gazki daude, epoka txarra da, eta posuneekin ja, azkena. Azkena.